Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hete Úr Podcast 266. Sétáló Zseb mosógép adását halljátok. Én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Szevasztok, kedves hallgatók! Szolgálti közleményekkel kezdünk, mert az mindig menő, hogyha egy podcast szolgálti közleményekkel kezd. Kelt neked van szolgálti közleményed? Ó, te jó, és kezdünk elnökleni, a gomba szó. Kedves hallgatók, az SMS számunk 1.800 feréhez fut be, ezt nem fogjuk elolvasni, és a csetet sem figyelünk. Mint cset kéne nekünk, ilyen azért, ahol szó, szólni, csak az élőben kell adni, meg rádió meg minden, és akkor már ott vagyunk, mint egy Geszti Péter filmben, ahol menekülnek a az, mérőkocsitól. Lehet, hogy mégse kéne ilyen nekünk. Oké, okay, akkor ezt tulajdonképpen én elfogadom szolgálati közleménynek, és akkor ezzel ezt a rovatot be is csukhatjuk. Nekem nem volt igazándiból semmi szolgáló közlemény. Néha el kéne mondani nekünk azt, mert azt talán az csak fontos lenne, hogy el kéne mondjuk, hogy mit tudom én, minden csatornán meg lehet minket találni. Lényegében, aki nem talál meg minket, az nem is érde meg, hogy megtaláljon minket, nem? Mm, igen, de segíthetünk nekünk, hogy fent vagyunk a Patreonon, ahol pénzt lehet nekünk adni, hol alkoholos, hol alkoholmentes sörre. Néha esetleg értelmes dologra is elkötjük, de azért nem kell nagyon félni. Ez a patreon.compermeti heteor oldalon van. Továbbá egy... Hát szorványos ellenben alacsony minőségű tartalomszolgatást nyújtunk az Instagramon olyanokkal, mint a hiperinfláció idejéből való Jugoszláv pénz vagy feri való axelrus pecsételőnek a fotója. Ez az instagram.com per methieteor. Szerintem már azért érzitek, hogy mi lesz itt a mintázat. <gül> Esetenként megtalálhatók vagyunk a facebook.com per oldalon, ahol lehet nekünk üzenetet küldeni, de még sokkal jobb, hogy nem itt csináljátok, mert ezt nem mindig veszük észre. És van nekünk egy infokukaszmetiheite.hu e-mail címünk, ami hol megjön, hol pedig hibákat dob. Azt hiszem, hogy a dísztávirat a legjobb, amin lehet minket érni tényleg. De azért a legjobb, amit viszont érdemes valóban követni, és sokkal kevesebben követitek, mint ahányan elveznétek ha követnétek, az a metiheite.hu weboldal, ahol a nagyon szórakoztató, és önálló műfajként is helyét megálló adásnaplókat készít. Úgy körülbelül 12-16 órával az adás megjelenése után. Úgyhogy azt érdemes felkeresni, főleg, hogyha legalább ennyivel a megjelenés után hallgattok minket. A Patreonról pedig még én annyit akartam mondani, hogy igazándiból most arra kezdünk rá enni, hogy abból a pénzből, amit kapunk, elsősorban ihletet és motivációt merítünk, másodszorban pedig azon gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk visszafordítani, hát tulajdonképpen a kedves hallgatókra, pontosabban azokra a támogatókra, ezt a, vagy akik ezt a támogatást összedobják. Úgyhogy igazándiból részben ezért is érdemes beszállni, de azért is, mert azt viszont olyan szívesen hallanám, hogy van-e valami ötletetek, hogy mit lenne az, amire érdemes lenne költeni ezt a pénzt, és amit vissza már mint olyasmire szeretném költeni, amit, amit ti kedves patraóták kapnátok valahogy meg. A póló projektünk az, nem is tudom, az egy, az egy közepesen mérsékelt siker Igen, igen, igen. Ugyanakkor elosztogattunk, amikor volt rá pénzünk rendkívül sok kitűzőt, azt azóta is láttam már embereknek fotón, úgyis, mint Szia Leela, hogy, hogy viselik ők ezt. Illetve szerintem, mert hát a zseniális és legjobb termékünk még mindig a metéhető a sörbontó volt. Szerintem is. is lehet és nekem valamilyen. hiányzik is olyan kéne még, mert nekem például nincsen. És nagyon szeretnék, az tök jó. Pekes vagy. Az utolsót, azt itt tartom a dolgozóasztalomnak az íróasztali lámpáján. Én az utolsót elajándékoztam valakinek, az történt. Ez egy, az egy komoly értékkel bíró relikviává edzette fel magát. Figyelj, én azt javaslom, hogy ezt én jövő héten elkezdem menedzselni, amennyiben legyártatok egy újabb adagot. Az nagyon jó lenne. Bár valamilyen módon csak kéne jelezni, hogy ez, ez, ez a második eresztés belőle. Tehát, hogyha egyszer majd 200 év múlva, amikor kihalt az emberiség, és jönnek ide ásatni az UFO-k, akkor tudják azt, hogy az igazi gyűjtői darab azért mégiscsak az, ami nincsen rajta, nem tudom, a kis piros csillag a sarkán. Próbáljunk egy számozott példány kiadásával meg, megjelenni, nem? Nem, ez nem biztos, hogy ötlet. Igen, ott igen, igen, igen. Vagy bevezethetjük mondjuk Rosgol címben. Hát nem tudom. Azért ezen emellett elgondolkodhatnánk valami, valami komolyabb ajándékon, valami, ami egyszerre retro, meg azért mégiscsak tech. Adná magát a vókmen, vagy valami más ilyen kazettás zenehallgató eszköz, de el tudnék képzelni más dolgokat is, mielőtt ezt a fantasztikus átvezetést lekövetve átkanyarodnánk a Walkman-es témánkra. El akarom mondani, hogy két olyat is láttam, ami egyszerűen csodálatos. Az egyik, mondjuk, hogy az egyszerűbb felül haladjunk a bonyolultabb felé, az egyik, az egy kitűző, tehát egy ilyen jelvény, amit az ember viselhet, egy régi televízió készüléket formáz, amit 2 látunk, mert mint hogy ilyen izometrikus rajz, a rajz. E, tudjátok, megformázva fényből, na. És van neki egy képernyője, ami a sötétben világít, nem ledáltal, hanem hanem fényemisszió segítségével. Azért húzom ezt ilyen hosszan, és mondok mindenféle idegen szavakat, mert nem üt be a foszforeszkálás kifejezés. Örülök, hogy megtaláltad. Már, már majdnem kiabáltam a hogy ott van mögötted. <há> Na de, hogy ami igazán nagyon szerethető benne, hogy nem csak ezt a kitűzőt kapod és az ő foszforeszkáló üres tévéképernyőjét, hanem oda a képernyőbe beilleszthetők ilyen kis áttetsző grafikák, amik mint a képernyőn a kép jelennek, meg például monoszkóp, meg fehérzaj, meg másik fajta monoszkóp, meg valamilyen zűrös adáskép. Iszonyú menőül néz ki. Retro is, de azért ugyanakkor meg olyan skifi is az egész. Szerintem gyönyörű. Egyébként az Indigogon láttam, és őszintén elgondolkodtam rajta, hogy, hogy rendeljek. Aztán végül is arra jutottam, hogy egész egyszerűen azt nem szeretem benne, hogy az óceánon túlra ide fogják szállítani azt a kis kitűzőt, úgyhogy ezért végül is lemondtam a dologról. Amikor indikogós projektek szembe jönnek, és amihez jár ilyen kitűző, és akkor általában azt a csomagot szoktam megvenni. Tehát, hogy oké, okay, hogy átküldik a képregényemet, de akkor az a nem tudom, én 5 font már igazán nem fogja megdobni nagyon, és akkor ott lesz a kitűz, amit persze nem viselek, de, de milyen jó. De önmagában én is értem a fenntartásaidat vele. Egyébként, hogyha olyan dolgot szeretnél lahendékozni a kedves hallgatóknak, ami retró, meg technológia, meg eszükbe is jutunk gyakorta, amikor ránéznek. Nekem kettő termék jutott eszembe, amit viszonylag olcsón bele lehet szerezni, most már tehát nem bukunk rajta nagyon sokat. Az egyik, hogyha a kis számú ellenben nagy összegekkel támogatóknak vennénk oriongal tévéket, vagy pasírta rádiókat. Nincs hova rakni, porosodik, vacak belerúgni, tehát mind mindenképpen az eszükbe fogunk kötni. Na jó, de nem biztos, hogy a legszebb, legszebb álmaik hangján fognak rólunk beszélni, és ez talán mégsem lenne jó. Ez elképzelhető. Esetleg, hogy a GalTV-t átalakítjuk mondjuk ráadásul még ilyen nagyobb fenntartási igényű akváriumra, vitorláshalakkal. Mm, nem, nem, nem Mert tetszik. igazi kibaszás persze kisgyerekesnek kalapácsot ajándékozni, de ez azért már közelít. Hát, vagy bármilyen olyan játékot, amin van egy gomb, és annak megnyomására valamilyen elektronikus zaj, vagy zene, vagy hanghatás kezdetét. Az, az, azt szerintem az a legnagyobb kiszúrás. Mehanikusat jobban szeretem, mert az elektromos az el tud romlani. Ugye? Amikor apa kiveszi belőle végre az elemet, hogy megtalálja, hogy hol felfeszíteni. Na de a mechanikus. Igen, azt nehezebb elrontani, és mint ilyen örökre megmarad. Például a csattogó lepke. Az, az egy közeltökéletes termény. csodálatos és meglepő, hogy a Youtube-on nincs egy ilyen Best of Compilation, a csattogó lapke szétverve különféle házfalakon, fák oldalán és gyermekek fején. Ja, mindegy, jó, ezt csak úgy mondom, de visszatérek oda, hogy ha, ha csak valami ennél, tehát a, a teretró eszközeidnél egyszerűbb, de az én kitűzömnél bonyolultabb dolgot akarnánk ajándékozni, akkor most jött szembe velem a hát egy a méltán ismert, népszerű. Kínai cég, a Divo Om, Divum Divo, nem tudom, hogy kéne mondani, Divo Om, ez a márkanév, akik, hát nehéz lenne meghatározni, illetve nem nehéz meghatározni, hogy mit gyártanak, alapvetően hangszórókat, mint különféle Bluetooth hangszórókat, de van egy sorozatuk, ami valamilyen, mindegyik tartalmaz egy kis képernyőt, ami ilyen gyönyörűséges pixel grafikák mennek, és akkor a a, amit, amit most láttam az Anonimi NC YouTube csatorna tesztjében, a Divum Dito, az konkrétan egy kis régi játékgépet formázó Bluetooth hangszóró, tehát úgy néz ki, mint egy, mint egy CRT monitor alatta egy kis billentyűzet, van egy a hat darab igazi, mechanikus billentyű, amivel a hangerőt lehet állítgatni, meg a, ké, a kijelzőn levő képeket változtatni. Egyébként jól is szól, mint mint Bluetooth hangszorú, de nem ez benne az érdekes, hanem igazán ez a pixel grafika, ami ott megy rajta. Ja, lehet rajta játszani e, falteniszt, meg, meg tetriszt is ilyen, mennyi lehet ez mondjuk 64x64 pixeles felbontásban. Végtelenül rákívántam egy ilyen Divo om eszközre, és nagyon jók vannak, nagyon igényes, az egész gyönyörű. Hát most megnéztem ezt, hogy egyrészt honnan lehet megrendelni, másrészt mennyibe kerül. Szerencsére ez a másik információ elég volt az, hogy lebeszéljem magamat róla, de így majdnem eljátszottam közben azon apuved meg nekem a várost című számot. Ez tényleg szép. Mennyibe kerül? Potom 60 font. A hülyének is. Ha megvarad még összeomlik a brit nemzetgazdaság, olcsó lesz. 60 font, az azért az, az nem kevés pénz. Valóban. Szombos az legalább azt mondja, hogy számoljunk 5 fonttal egy sört. Szóval jelentős mennyiségű kocsmában meg, jó, jó minőségű kocsmában megivott sör. Értem. Jó, hát így nehezebb. Elfogadom, de hát akkor is gyönyörű. De azért az, hogy van, van belőle rókás, hát mi mást kívánhat még az ember? Na, az meg a másik, hogy rókás is van belőle. Hát jó. Szóval, hogy ilyesmit kéne vennünk szerintem a kedves hallgatóknak, mármint azoknak, akik támogatnak minket Patreonon. Tudom mi ebben nagyon szép? Hogy te küldöd rá az azért a, a mintát, most nézem, hogy van neki saját apja, és, és pixelenként programozhatóan, Akár még csillámfaszlámát is megjönhetsz rajta. Így van, lehet olyat is csinálni. Van egy csomó előre elkészített, de lehet sajátot is küldeni. Hát menőna. Vannak még menőkütyük a világon egyébként, tehát ha azt hinnénk, hogy nincsenek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy de bizony vannak. És egyébként, ha már a nagyon menőküttyükről beszélünk, akkor idehoznám előre a segmosógépet, amit most az előbb találtam az indigogón. És először azt hittem, hogy ez valami nagyon kínos, ciki dolog lesz. Aztán megnéztem a promo videóját, ami elképesztően vicces. Nem elképesztően, az jó, az nem igaz. Nem elképesztően vicces, egy kicsit vicces. Olyan vicces-vicces. És tulajdonképpen még van is benne valami ilyen megfontolandó. A dolog úgy néz ki, mint egy lézerkard körülbelül, csak egy nagyon letisztult lézerkard, amiből ki lehet húzni egy kisebb rudacskát, amiből egy vékony vízsugár spriccelhető ki megfelelő gomb megnyomás által, tehát lényegében egy hordozható kézizuhannyal állunk szemben, kifejezetten segmasásra van kitalálva. Az valahogy nincs megemlítve a promo videóban, hogy a jó alaposan megmosott nem kell le valahogy felszárítani, vagy úgy vizesen húzzuk vissza a ruhát, mert ha igen, akkor az szerintem nem jó, ha meg nem, akkor ugyanúgy elhasználjuk a WC-papírt, pedig a promóvideó elég erőteljesen épít a, a WC-papír pazarlásra. De nem azt mondják ők, hogy kevesebbet használsz, tehát hogy. De azt mondják. Egészen pontosan a, a cég alapítója úgy nyilatkozik ezen az indigógó oldalon, hogy hát a WC-papír lényegében, kedves gyerekek, hamarosan szarról fogunk beszélni. A szar szétkenésére szolgál, és ha az ember nem zónyozna egy száraz törölközővel, akkor miért gondolja azt, hogy bárhol másra azt lehet tisztításra használni? Azért szerintem, aki mondjuk kiomlott kávét takarított már a típusú törlőkendővel, az sejti, hogy itt uh, jamaikai méretű csúsztatásnak esik áldozatul hamarosan. Hát igen. De cserébe, hogy fogod ezt a dolgot, akkor ezzel sokkal jobb lesz, és a végén gondolom magadat egy hihetetlenül ökológiailag nagyon baráti. Hogy egy mód van, akkor biztos mosható törlőkendővel. Nem tudom, szerintem a 2.0-as változata ennek a SONNI nevű eszköznek egyébként. Nyilván az lehetne, hogy két gomb van rajta, és két nyilás, az egyik nyílásból az egyik gomb segítségével vizet lehet kispriccelni, a másikból pedig forró levegőt. Na jó, több fokozatban állítható, hőmérsékletű levegőt lehet kifújni, ami így módon meg a felhasználót attól, hogy a segét oda kelljen tartsa egy automatához ami különösen viccesen néz, de mondjuk, de minden más előnye az elhanyagolható ahhoz képest, hogy milyen kínos. És ha már ennyire kis géptesről beszereltél egyébként kettő darab motort, egy fűtőszállat, meg aerodinamikát, meg mindent, meg ventilátort, akkor igazából hát van még egy szabad végod, hogy egy reszgőmotor simán befér, és akkor vagy ráadásul fogkeféd. <há> igen, igen, s 3 hangzik és erről a Egy de teljesen nem kapcsolódó dolog jutott eszembe, amit hát ráadásul egy kép, úgyhogy nehéz lesz leírni, azt hiszem, nem is kép, hanem videó. Um, van egy nagyon híres youtuber, aki nem is youtubernek, hanem, hanem az öt másodperces videóíró, tehát az 5 másodperces videószolgáltatás, 6 másodperces videószolgáltatást szolgáltató Twitter startupnak volt ő a sztárja, aminek most nem jut eszembe a neve, hiszen ma megint a semmi nem jut eszembe, napot tartjuk, de a kell tudja. A Vine, Rók a beszélünk ízvan. is 6 másodperces, a többi a stimmert. Tehát a Vine-on felnövekedett sztár, aki ilyen nagyon jó pofa CGI-okat csinálta elsősorban a gyerekével, meg egyébként saját magával mindenféle filmtrükköket, de nem ez a lényeg, hanem hogy most láttam a csatornáján egy egészen rövid kis videót, ami a Birodalmi Rohamasztagosok svájci bicskája címet viselte, és valamelyik új Star Wars szereplőt látjuk, amint felkattintja a lézerkardját, ami így legyezőszerűen kinyílik, és mindenféle formájú és színű lézerek mennek ki belőle, és mondják ők. Ú, uh, ezt én is láttam, ez a, a utolsó Skywalker, valami ilyesmi a címe a igen. legújabb filmnek, ami majd egyszer csak jön. És annak most, hogy kijött a tréler, volt ez a furcsa lakú kardot fogja Ray talán. Ray. És és utána nagyot ment a Twitteren, meg a, a Facebookon is, hogy hát mit, mit lehet még elrejteni egy kardba, hogyha már két penge van benne. Igen. Szóval, hogy, hogy igen, valami ilyesmi lenne ez a, ez a fenékszárító, 2.0, illetve fenékmosó, szárító és fogmosó. Tehát szerintem nem is a fogmosás funkcióra gondoltál, csak így kerülted meg azt, hogy valami másra kell gondoljál. Valójában, de ennyire egyszerű vagyok. Na jó, hát nem tudom, hogy szeretnék egy olyan eszközt használni, amivel az egyik felével a seggemet mosom a másik felével meg a fogamat, de tulajdonképpen... Nézd egyfajta keretes szerkezet. Ugyanaz a test. Jó, oké, okay. akkor így. Ja, tehát vannak fejletlenebb létformák, amik ezt, ezt ugye megoldják egy nyillással. Az, hogy milyen ilyen vagyunk, hogy kettőre van szükség, ez tulajdonképpen, hát, hogy is mondjam, evolúciós zsákutcaságunkat bizonyítja. Igen, az amúgy is gyanús, hogy úgy lehet. Na de korábban itt felemlegettük a vókment, ami egy egészen kicsi magnó, a magnó pedig tényleg kell egy ilyen definíciós hoppon-hoppofot tartanunk. A, az a magnót azt tök megmagyarázni, az egy kazetta lejött szó. Igen, a kazetta mágnes szalagot tartalmaz, amit nagyon hosszú és végtelenítve lehet előre tekerni, és ezen a mágnes szalagon mágneses jelek formájában lehet tárolni zenét. Így volt ez régen mindenkivel, de most már nem mindenkivel van, itt, csak az egészen furcsa, különleges emberekkel. De fiatalabb hallgatóink hát, ha nem tudják, hogy mi az a magnó, még mi az a kazettás magnó, és ennek az egészen kicsi vágható változata, na az a Walkman. Azért Walkman, mert a Sony annak nevezte el az ő első ilyenjét. Nem is csak, hogy zsebvágható, hát a lényeget hagytad ki, hogy ővre csatolható. Hiszen övre akkor látszik, hogy van nálad? Valóban az igaz. Plusz, hát igazából nincs, akkor a zseb, egy rendes Vokman belefér. Igaz, igaz, és aztán ennek lett az utódja a sony na, a Diskmen, ami meg egy kis CD-lejátszott. Nem kicsi, egy pont akkor a CD-lejátszott, mint egy CD tartalmazott, bár ugyanisztem, hogy a legvégén már voltak olyan CD-lejátszók, amik sokkal kisebbek voltak, mint maga a CD lemez. Igen, de az cseles módon kis CD-t játszott le, kevesebb fért. De nem, nem, nem csak, hanem hogy volt olyan, ami normál méretű CD-t tudott lejátszani, de lényegében csak egy ilyen eh, hmm, szétnyitható és összecsukható dolog volt, ami, amit így rácsuktál a CD-re, és akkor az a tudom, téglalapszerű dolog azt tartalmazta a forgató motort, meg a az olvasófejet. Jaj, persze, ilyen nem, még valahol egy dobozban van is. Na, tessék. Ö, ami hát ö, már nem akkora, mint egy ilyen nagy akasztó darab, de azért mégiscsak jelentős méretű. A CD-nek a, CD a nagyaból 10-11-12 centi szélességét vagy átmérőjét ezt nem tudod megspórolni. Azt nem, de igen, arra emlékszem, hogy végén már voltak olyanok, amik tényleg pont voltak, mint a CD. Tehát minden sikerült alá rendezni. De most nem a CD lejátszó érdekel minket, hanem a hordozható magnum, azaz a Walkman, hiszen Éppen most ünnepli 40. születésnapját remélem kiszámolták mellé az újságírók, hogy és a halálának hányadik napját, vagy hányadik évfordulját ünnepeljük ugyanekkor. Az eleve jó lenne megnézni, mikor gyártották az utolsót. Mert ugye a Sony azért, mondjuk eleve a diszmennyét is volok mennek hívta, hiszen ha már rövid egyszer a, a, a már akkor ezt nem engedte el. Tehát csak a népnyelv hívta a diszmennek, meg nyilván minden más gyártó. És azért dobtam ezt ide be az adásnaplóba, mert nekem igazából nagyon vokmenes élményeim nincsenek. Volt vokmenem, de folyamatosan annyira gyorsan megette az elemet, hogy igazából nem volt értelme üzemeltetni a dolgot. Uh -huh. Ráadásul nem Sony volt, hanem úgy emlékszem, hogy ez a klasszikus Bécsből hozós interszáund márkájú, oh, kétkezett magnó is nagy pályát futott be a ciánkék és atom rózsaszíne play, illetve rekordgombokkal. De nagy menőség volt vele rendelkezni viszont. Tehát ez egy a, a furcsa mix -e a szinte teljesen célszerült lennek, és a mégis menőnek. Ne és készített, ez nagyon menő volt, hát ez volt a útközben zenehallgatás című műveletnek az alapeszköze. Ja, persze csak, hogyha egy izé, retikülnyi 9 voltos elemmel kellett közben grasszánod. az valamennyiben csak ilyen, csökkenti a szexi faktorát ennek ne, az eszköznek. Nem tudom, szerintem a jók azok, azok sokáig bírták, meg volt ilyen tölthetős elem akár. Hmm, nem, szerintem. Szerintem nem, szerintem jó volt. Én nekem volt, biztos, hogy volt több is, nekem se volt szerintem semmi nagy márka, hanem csak ilyen mindenféle szarabb dolgok, de nekem kifejezetten az az emlékem, hogy, hogy azt úgy hallgatom, kiránduláson például, meg ilyen helyeken, és, és aztán ez nagyon sokáig maradt. Igazándiból szerintem a kazettás Magnó az egy, az egy viszonylag sok évet megélt technológia volt, nem vedhető össze mondjuk a tévével, de azt nézem, hogy ha jól láttam, akkor 2010-ben gyártották talán az utolsót, és hát biztos, hogy most is még előfordult, tehát biztos lehet venni viszonylag friss kazetta lejátszó kis sétáló magnókat. Hát annál is inkább egyébként, hogy most azért menő alternatív együttesek szoktak kazettási dízeket csinálni. Igen. Tehát, hogyha Bent Kemper rákeres a akkor fog kidobni albumokat. A Abban biztos vagyok, hogy a hangminőség az nem, abban nem vagyok biztos, hogy a hangminőség jó, de mindenképpen ugye ez egy, ez egy lényegében analóg rögzítési forma, tehát itt még semmiféle tömörítésről nem volt szó. Itt magát a zenét rögzítettük, úgyhogy bizonyos értelemben kicsit olyan, mint a Bakelit, nem annyira mechanikus, de majdnem. És másrészt annyira körülményes volt használni, hogy az viszont az viszont minden retrokedvelőnek biztos, hogy nagy élvezeteket okoz, ha most kell előre hátra tekercselni a kazettát, meg a megevet szalagot szépen apránként kihúzni a lejátszó fejből, és aztán egy ceruza segítségével feltekerni. Amire emlékszem egyébként, az nem, nem Walkman volt már, hanem a sima kazettás, kazetta lejátszóeszköz. Nincsen szívem deknek nevezni. És arról lehet, hogy beszéltem is már valamikor századással ezelőtt kb., hogy egyszer az akkori főszerkesztőnk, aki akkor azt hiszem Nádori Péter volt, ez elzavarta a óra. És ahol voltak az összes termékben a rendkívül drága HIV eszközök, amin emberek fehér-barra a kezükben Krollen, ezeket hallgattak a nehezebb típusú vinérről. Aha. És volt egy ilyen amatőr szoba, ahol az barkácsolós emberek voltak, akinek viszont a hangfajuk esetenként mondjuk izé csőből készült, és mégis gyanúsan jól szólt. Na, ez Aha. volt az érdekes szoba. És kábbi az volt, mindenki játszott egy számot, aztán átadtak a következőnek, akkor most szóljon a te rendszered. Aha. És, és egyszer volt egy ilyen, valami, valami piszok jól szól beengednek CD-t is, hogy mi a fene van. Elkezdtem menni a hang felé, és egy, egy mono, épített csöves erősítőre volt rá kötve egy rendkívül drága, de nem túlzottan új, sőt, nagyon régi, Nakamichi kazettás, kazettadek, És arról szólt valami kazettáról, és mint az álom. Tehát ilyen szép, meleg, ahogy kell hallgatni, hogy a hangja volt a dolognak. Nyilván nem tudom, hogy évek óta az egészet, de... de ott úgy azt éreztem, hogy lehet, hogy nem az a kazetta, amit ami nekem az emlékem, hanem hogy van ebben több is. Igen, igen. Szóval ez biztos, hogy jó volt benne. Igazán, de sok más nem volt benne jó. Talán hát azon kívül persze, hogy, hogy, hogy annyira felszabadító volt, hogy végre a zenédet magaddal vihetted akkor is, amikor nem otthon ültél a magnód hát előtt. Ez, jó, ez kicsit korábban is megvolt, mert ugye voltak a hordozható magnók, eleinte azok, amiket vára véve vittél magaddal. Az ilyen ghetto blasterek. Illetve aztán a későbbiek is kis hordozható mono eszközök, amikről viszont már biztos sokszor beszéltünk, itt volt az MK27, meg az Unitra korábban itt a szocialista, tehát a KGST piacon az Unitra Magnó, bár az talán még nem kazettás volt, hanem, hanem orsós. Unitrából én csak orsosat láttam, de simán lehet, hogy gyártottak azok után a később sima is, mert hogy mindenki megtette. Az Akairól is inkább ez a GX széria utaszemben, ami ott van valami én sideboardra lerakva, és hatalmas orsókról csévéli az egyikről a másikra a zenét, de közben meg vannak deckjék. Most megnéztem gyorsan, és hát abszolút legendás Unitra kazettás magnókat látok itt magam olyan olyannyira, hogy ezeket én ismerem, ezeket én nyomkodtam ezeknek a gombjait, szóval teljesen volt kazettás megoldások is. Kettő olyat is látok, ami az egyik, az a whitefield mondom Unitra M531S M5, típusú, ami én nagyon úgy emlékszem, hogy az az ének teremben volt nálunk. Tehát a gimnázium ének ilyenről hallgattuk a zenéket. Van rajta két e, e, ilyen, hogy hívják azt a dolgot, ami egy mutatóval jelzi a két csatornának a decibel értékeit. Deprezműszer, vagy döpré valószínűleg. Úgy hívják? Na, erre nem gondoltam volna. Mm -hmm. Minden esetre itt van ez is, és kicsit úgy rémlik, hogy uh, talán ilyen magnót használtunk a korai iskola számítógépekhez is eszköznek. illetve hát itt van az Unitra MK232, ami nem is tudom, az nagyon sokszor eh, került a szemem elé, és erről is vannak, hogy egy tanár besétál a terembe, ezt a magnót lerakja a tanáriasztalra és megnyomja a Ú, Ugh, a tanári asztalra bejött magnó az, a, az nekem már alapvetően inkább CD-sekhez kötődik, és a következőképpen néz ki. a hangban egymás után mindjárt keresek valamit, amivel zajt lehet csinálni, itt sörösdob az eretőképpen alkalmas lesz. Köszönjük szépen a Radlernek a hozzájárulást. Tehát hangjáték következik. Lesson 1, Episode 1. Listen and repeat. <laughs> Tudod voltak ezek a borzasztó izé, magnós gyakorlatok, amit nem is értem, hogy hogyan találhattak ki. Igen. De valamiért szerették őket találok egy időben. Most is szeretik őket egyébként. Nem már, hogy még mindig van ilyen. Persze. Nem, nem, nem egymással beszélgetnek gyerekek. Hát olyan is van, meg olyan is, hogy... Telesírom a mikrofonomat mindjárt. Ah, oda se neki. Szóval, hogy volt ez, meg, meg volt az MK27, ez a, erre biztos emlékszel, a, az a nagyon dizájnos videóton, azt hiszem videóton gyártású kazettás Addig magna, hogy narancsárga gombokkal. Narancsárga gumigombokkal, mármint gumiborítású mechanikus gombokkal bizony. Na az volt még a rohadt menő. Az bődöletesen, és valamelyik nagynénémnek volt ilyen, és hát nem, nem véletlenül volt legalább három utca távolságban, ő a legmenőbb nő akkoriban. Mm. Neked, eh, hogy is mondjam, csak miért szúr szemet az, hogy, hogy a Walkman 40 éves mert a Walkman egy tök eszköz. Plusz láttam egy hírt, ami ehhez nagyon távolról kapcsolódik csak. Warren Ellis írta a napokban azt, hogy rakja össze az új utazós készletét, mert megint lesz, lesznek amerikai tárgyalásai, meg ez az amaz. Egyik kedvenc íromról van szó, ki. Hát, hogyha Netflixen néztétek a Castlevania sorozatot, akkor például azt ő írta. Meg majd dinkelekbe dolgokat az hogy mit kell még tőle azonnal meghallgatni és elolvasni. És mivel régen volt ilyen nagy utazós köre, most pakolja össze az új cuccot, és ezek között szerepelt fontos összetevőként egy NPR-am lejátszó. nagykerek szemekkel, hogy ki a bánat használ NPR-am lejátszót, amire azt írta, hogy egyszerű feltölteni, 10-12 óraig biztosan nem fog enni kérni, a telefonnya az hamarabb merül le, hogyha folyamatosan játszik le róla valamit, igénytelen működik, miért cserélje le. Ami ilyen tökéletesen érthető dolog, mert hát mondjuk repülőn töltögetni és keresni a konvertáló kábeleket, az a legjobb emlékeim szerint mindig is az élmény. remény. Legalábbis innen emlékszem, hogy repültem volna, és sikerült volna közben feltölteni a telefonomat. Olyatig, hogy valóban megérkezem, és mindenem le van már merülve. Ó, az milyen kellemetlen élmény. E, értem, szóval a Warren Alice magával egy mp 3 Én meg tudom érteni, hogy ha az ember alapvetően a saját MP3-ait akarja hallgatni, akkor azt telefonról tulajdonképpen még bonyolultabb is, mint egy MP3-lejátszóról. És még az is lehet, hogy a minőség is egész jó lesz. Egy legalábbis egy régebbi, drágább Emperom lejátszó, ne agy isten, egy iPodon. Igen, igen, igen, igen. Ugyanúgy, ahogy egyébként a Spotify-on ugye le lehet tölteni lokába a zenefájlokat, amik itt darbik hajlandók ott maradni, de aztán egyszer csak szeretné magát frissíteni, vagy legalábbis meggyőződni arról, hogy te még mindig fizetsz szolgáltatásért. Igen. És ilyen módon ott maradhatnak el a gépeden, a cucok. És ez a walkman a másik izgalmas része, hogy az... Nem az utolsó olyan technológia volt, ami arra biztatott, hogy csináljál mixeket a, a meglevő zenéidből, vagy vegyél fel rádió, vagy akármi, de hogy, hogy itt vannak ezek a zenék, ezeket rendezgetheted úgy, ahogy akarod. Mi tulajdonképpen nem szólunk bele. De úgy azért ennek, a, ennek az egész kultúrának a része volt. Annak idején persze még az iPodot is így akarták eladni. A legendás ripmix az első, első iTunes reklám az pont erre épült rá, hogy a kis beszalad a, a beszalad egy színházba a CD-ivel, ott áll az összes CD-nek az előadója a színpadon, és mondja, hogy akkor ki milyen sorrendben mit énekeljen majd. <gül> Ami egyrészt egy roha jól megrendezett, tényleg gyönyörű szép reklám, Ö, másrészt meg még nem volt, nem volt benne ebbe a, a tehát digitálisan hallgat zenét, és még valamilyen módon a saját sorrendben is akarod őket rakni, minden bizonyokkal lehetsz gondolat. <gül> Jó, de hát playlisteket azért csinálhatsz most is. Az nem ugyanaz? Ö, csinálhatsz, de nem annyira hordozható a dolog. Tehát a playlistet megosztani tudod elvinni, mondjuk nem. Plusz egészen más csinálni valakinek egy playlistet, és átküldeni egy linkben, egy hosszú linkben, aminek a végén sok szám van, meg odaadnék azetát ráraza, vagy gírbe gurul szívvel. Uh -huh. ö, egyébként a funkciót valószínűleg betölti mind a kettő. Tehát ez most az öreg ember nosztalgiája volt. Na jól van. Mi van most a világban? Mi, mi történik, ami nem a múltra, hanem a jövőre utal? Hát, ahogy a Ahogy kedves gyerekes ismerőseim, mint a olvastam, most van a szülőségnek a nagy ünnepe, amennyiben elkezdődött iskola, és végre nincsenek otthon a gyerekek. És ehhez egy olyan hírt találtam, ami engem tök meglepett, amely szerint megkérdeztek egy raklap szülőt, hogy be kéne -e tiltani a iskolában a mobiltelefon nyomkodását, és erre a szülőknek a 49%-a azt mondta, hogy igen, be kéne tiltani, ami hát egyrészt nem értem. Ez, erről már beszéltünk kétszer adásban, hogy, hogy a a, betiltásnál a az iskolai órán történő alkalmazásuk az egy, egy sokkal észszerűbb dolog, mert legalább egy olyan eszköz, amit a gyerekek tudnak használni, megszokták, van hozzá valamiféle kötődésük, és a másik, hogy pont ugyanebben a felmérésben van egy másik adat is, ez megint csak tökéletes önmagában is, hogy az átlag brit iskolás ebben az ezer ember megkérdezésével készült felmérésben 301 fontnyi kütyűvel megy be a suliba. Ami, most gyorsan átváltam Google segítségével, de ha jól tévedek, akkor van 100 kiló felett lesz. Aham, igen, 110 ezer. Tehát levi legalább egy, egy drága telefonnal. Te mit szavaztál volna? Én azt hiszem, hogy azt szavaznám, hogy nem kell betiltani. Nem kell betiltani a, a telefonnyomkodást az iskolában. Egész egyszerűen azért nem, mert ha betiltod a telefonnyomkodást, akkor valami mást fognak találni a gyerekek, amivel kivonhatják magukat, vagy amivel elfoglalhatják magukat azokban a pillanatokban, amikor nem érdeklődnek az iskola iránt, vagy amikor inkább mást akarnak csinálni. Mi olvastunk a pad alatt, ők csetelnek a pad alatt. De minden, hogy lényegi lenne a különbség. És általában is folyamatosan változik bennem az, hogy pontosan mit is kéne erről gondolni, attól függően, hogy éppen mennyire idegesít az, hogy a gyerekeim milyen mennyiségben használják a telefont, és ilyenkor mennyire vonódnak ki a mi közös világunkból. De közben tudom, hogy egyrészt én is ugyanúgy behúzódom ebbe a, a világba, tehát hogy engem is a szabad ki, perceim kitöltésére ösztön ez a telefon a kezemben. Másrészt mindenféle tanulmányokból azt is tudni vélem, hogy igazándiból ettől nem lesz senki hülyébb, meg antiszociálisabb, meg felszínesebb, meg idegesebb, ennek néha az ellenkezőére látok bizonyítékot, de többnyire meg nem. Viszont azt megtapasztaltam, hogy a tiltás a semmilyen értelemben nem változtatja meg a telefonhoz való viszonyt, az egyszerűen csak felbassza a gyerek agyát. kbr jó. És persze abban az időszakban, amíg sehogy se fér hozzá a mobiltelefonhoz, fog valami más csinálni, vagy unatkozni fog, ami szintén egy nagyon fontos tapasztalat, de ettől egy pillanatra sem fog leszokni a telefonról. Tehát ez nem úgy van, hogyha elég jól eltiltom a gyereket a telefonozástól, akkor majd átszokik a focizásra. Ez itt nincs. Ez tökre nincs. Az, hogy eltiltom a gyereket a telefontól, mert magától nem tud leállni vele, és a matek helyett is majd inkább a Snapchatre fog figyelni, hát azt nem tudom, hogy erre szükség van-e, régen az órán papírgalacsinokat dobáltak egymásnak a gyerekek, amikre írtak mindenféléket, meg mutogattak egymásnak, meg pöckölgették egymás orrát, most meg TikTok videókat vesznek fel, vagy rögzítik a tanár marhasságait, vagy az egymás hülyeskedését. Hát nem tudom, hogy ebben van a jelentős különbség. Kicsit olyannak érzem ezt, mint amikor azon kesergünk, hogy megváltozik a nyelv, és hogy, a, hogy az új technológiák miatt egy egészen másik, sokkal töredezettebb, meg felszínesebb nyelvhasználatúr uralkodik el, és ez mennyire szomorú már. És én ebben egyáltalán semmi szomorút nem érzek. Én azt gondolom mindig, hogy átváltozik, és nem gondolom azt, hogy ettől az emberek hülyébek lesznek, tökre azt gondolom, hogy más módon kommunikálnak, de ugyanazokat a legbelső értékeket és legbelső érzelmeket fejezik ki, amit a nagyszüleik. Szóval én nem tiltanám be a telefonhasználatot. Az egy teljesen másik lépés egyébként viszont, hogy ha nem ezzel szemben támogatnám, hogy valahogy az, az oktatásban használják a gyerekek, azt maximálisan támogatnám, de egyébként olyan nagyon jó példákat nem látok erre magam mellett, hogy ezt hogyan is kéne csinálni. Tehát persze arra jó lehet, hogy bevonjuk a, a telefont és a rendszerbe, és ilyen módon az ne egy ilyen, egy ilyen titkos csak megtűrt eszköz legyen, ami tudom, mint a minden gyereknek a zsebében egy nagy vibrátor lenne ott, amiről úgy nem beszélünk, meg úgy csinálunk, mint hogyha nem vennénk észre, hanem egy eszköz, amit tanulásra használunk, és egyébként áldanám mindenkinek az eszét, aki rájön végre arra, hogy a könyvek, amiket ráadásul minden nap haza kell vinni, és aztán vissza kell vinni, és ezért 7-8 kilót kell a gyerekeknek cipelni, hogy azok elférnek egy hétincses tabletem vagy egy nagyobb telefonon, amiről tök jól nézhetőek pont ugyanazok a dolgok, és lehet belejegyzetelni, meg firkálni, meg bejelölni, meg még egy csomó másik dolgot is. Úgyhogy ez nagyon sok mindentől kímélni meg a gyerekeket, onnantól kezdve a digitális eszköz belenne vonva, ha minden a mindennapi használatba. Hát egyelőre még az is küzdelem, hogy a krétába bekerüljön a házi feladat. A papírtankönyv mellett egyébként láttam érvet, amit nagyjából ki is kutattak, csak, csak egy, egy kutatás volt, és nem túl sok részvevővel, hogy simán az emlékezés jobban működik, hogyha nem, nem egy fluid változó oldalképhez kell viszonyítanod. Tehát ha valóvá letekertem a tankönyvbe, is ott volt az, hogy nem tudom én, mi a etilénnek a képlete, hanem az, hogy az x-edik lapon, a páratlan oldalon, tehát van egy ilyen helyi memóriád is, és esetenként ez a megkeresésben vagy akár a felidézésben segíthet. Tehát lehet, hogy emlékezni jobban tudsz olyan dologra, amit, amit könyvben olvastál. Hát ezt uh, nyilván nem vitatnám, de azt azért hozzátenném, hogy, eh, hogy szocializálva vagyunk egy adott típusú eszköz de ha megváltozik az eszköz, akkor majd más módon fogunk szocializálni. Tehát szerintem ez az áttérésnek a jelensége, és nem úgy van, hogy arra nehezebb emlékezni. Ugye nem az a cél, hogy az etilin képletét helymemória felhasználásával idézzük fel, hanem ez tudni kéne független a benne lerajzolt képétől. Öhö, igen, csak van egyfajta technológia több száz éve, amit tudunk használni, meg amihez hozzászoktunk. Most pedig van egy váltás. Az, hogy egyébként Etilin képletét tudni kell a fejből, ha nem vagy vegyész, az eleve egy olyan dolog, amiről izgalmas lenne vitatkozni, de tekintő, valószínű, hogy valószínűleg ugyanez az állásponton vagyunk eléggé reménytelen. Jó, ja, hát nyilván nem kell tudni, de ez pont ezért aztán mindegy is, hogy meg tudják jegyezni a gyerekek, vagy nem. A, a, a Pitagorasztételt meg tudni kell, azt kész. És azt akkor is tudni kell, hogyha... tehát mindegy, hogy melyik könyvből tanultad meg. <síns> Aki esetleg nem tudná, ez a minden vízbe mert a test súlyából... A... <síns> az nem a Ganym nem mondaná az MKK-hápi sok jöttek, azt szem. <gül> <gül> és ami azt határozza meg, hogy minden kutyának maga felé hajlik a farka. Na jó, de figyelj, most már le kell akkor leplezned, hogy a minden vízbe mártott test az valójában hogyan viszonyul Pitagoraszhoz. Az is egy olyan dolog, amit az ember így megtanul, megtanul iskolában, és egészen addig, amíg egyszer túl nem tölti a kádat, bele nem csobban is észre neveszi, így úszik a lakásod addig nem értelmes szerintem. Mondjuk az, amit most mondani fogok, az teljesen téged meg ezt a kutatást igazolja, de hogy a, de hogy a minden vízbe mártott testet, azt én kizárólag az ide vonatkozó diáknótából tudom. Kisangyalom? Igen, tehát, hogy mindig eszembe jut a kisangyalom hozzá. és, és hogy innen és nem más honnan tudom azt, hogy a, hogy a kiszorított víz súlya meg a térfogat, hogy azok valahogy egyenes arányban vannak. Szóval, hogy ennek persze, tehát a formának nyilván van valamiféle szerepe, de azért az is igaz, hogy az eltelt száz évben, hát szerintem lehet, hogy volt egy vagy két olyan alkalom, amikor, amikor a kiszorított víz súlya fogalommal, akár csak úgy gondolkodtam egy kicsit, olyan nagy tankereken, tankereket néztem, meg jaktokat kb. akkor hihetetlen időpontokba jut az nünket eszed, mert nekem hamarabb, hogy a, ha most ebbe belerakom a dígnyét, akkor folyni fog a víz a szélén. Hát igen, ez is. Meg, meg nyilván ugye ez a hogyan lehet lemérni egy amorf testnek a térfogatát. És hát ugye hmm, úgy, hogy ez nem rossz vízbe tesszük, egy, egy színultiktelt dézsába tesszük, és amennyi vízet kiszorít, akkor a térfogata. De például ez, amit most mondok, ez szerintem klasszikusan egy ilyen hogyan értessük meg a gyerekekkel az absztrakt fizikai vagy matematikai fogalmakat, -e? tehát, hogy mi a, tehát a gyakorlathoz való hozzákötése, ez erre egy tökéletes példa, ez olyan, mint a görbe alatti terület, hogy mármint, hogy az integrált, a függvény integráltja az a görbe alatti terület, mérő számát adja, hogy, hogy ez így mindjárt értelmet ad annak a nagyon fura dolognak, hogy az integrálás az, amikor a, a függvénynek minden elemét egyel magasabb hatványkitevőre, kitevőre Tornáztuk fel, de nem tudjuk, hogy miért. És amikor aztán két évvel később azt szem, mint hogy ezt tanultuk, elárulta -e nekem valaki, mármint egy tanár. Hogy hát ez az, mert ez azért kell, hogy a görbe alatti terület. Nem mondod, ez arra van. Igen-mondták igen, igen mondták nekem, és mi mutattak ilyen fizikából vett már egy mérnöki tervezésből vett példákat. Hogy miért is jó az, hogy ki tudjuk számolni egy függvény alatti területet. Na, szóval, hogy ilyen ez a kiszorított víz dolog is. Mm. Még itt zárója nem van még az előző az egyébként hogy aki meg amiatt aggódik, hogy a, az SMS nyelv, vagy a chat vagy bármi ö, elkúrná a szép magyar nyelvünket, amit Árpád be a lová, mögé kötve ebbe a rántatús alakú kis országba. azért az ö, alkalomattán egy, egy úgynevezett bárhová üljön ki embereket hallgatni. És ha elég hosszan csinálja ezt, akkor az összes olyan gondolat, amit ő a, a nyelvről gondolt, és hogy hogyan működik a beszéd valójában, az felül fog íródni. Ö, ezt meg is lehet tapasztalni, de egyik közös német Ádám jó szakértő, egy időben áldogált a mávnak a, MÁV a árusító bódéjában, amikor próbálta felfogni azt, hogy milyen jegy kombinációk vannak, és hogy mit kéne érteni az ének. A, a, a jegyárusítónak hasonló, és azt hiszem, ez az ő sztoria. De ha nem, akkor meg a Staki-soké. Okay. Lehet, hogy ez a staki oké. Okay. Mindegy is. És hogy hogy, le, hogy lehet robotra lecsejelni majd végén a pénztáros, ezért gyanús a Staki vonal. És amikor azt mondja valaki, hogy egy ilyen nyugdíjas kérek nagykátára, akkor abból ö, az ember az megérti, hogy ö, nem tudom ilyen hány százalékos kedvezménnyel fog csak oda jegyet vásárolni a kedves utas ö, a legközelebb induló vonatra. Ö, ellenben ezt a sok kontextust ezt nem mondjuk ki, hiszen értjük. És nagyjából egy hát szinte teljesen nem grammatikus mondott használatával tesszük ezt. Tehát fognak darabok belőle, meg mondatrészek, meg ilyenek. Tök jól le is festettet, hogy ezt a, a, a nyelvi mesterséges és intelligencia is nagyon hasonlóképpen értelmezheti egyébként. Vagy legalábbis élhet egy ilyen első feltételezéssel, és visszakérdezhet a robot, hogy úgy érti, hogy a következő vonatra szeretne kérni egy 70 vagy 90-100%-os kedvezményes csak szóló jegyet? Ja, ja, ja. Amire a kedves ügyfél azt fog érteni, ez most hülyének néz? Hát elmondtam neki, hogy igen. Na jó, de egy gép, az mindenkinek mindegy lesz, hogy hülyének van a nézve vagy sem. Hát szóval igen, értem. értem. Azt akarod mondani, hogy a, a beszélt nyelv, az átlagember beszélt nyelve, az azért így is eléggé sokban eltér az irodalmi, vagy mondjuk akár a médiában használt kicsi szólt nyelvtől, és hát az tényleg eléggé eltér tőle. Persze, meg hát a a klasszikus, ugye a bármely szót be lehet helyettesíteni bármely szóval, és, és bármi be lehet rakni egy izét, úgy, hogy az ember érteni fogja. Ami szintén nem annyira lesz majd írott, vagy nem, nem annyira fogsz szemejönni ebbe. kivétel persze nek a híres példája a, a basz szóval. Amennyivel a baszot, basszatom, basszik basszni, bassz meg. És ezt utána a professzor felbontja szépen, hogy hú, uh, nem emlékszem sajnos az ő magyar verzió, de nagyjából nem hajlandó szeretkezni. Vagy valami hasonló hangzik el, amit élő ember nem mond ki. Uh -huh. Nem lesz baj a nyelvünkkel, de az biztos, hogy nehezen fogjuk érteni azt, amit az unokáink kommunikálnak velünk, vagy felénk, de szerintem ez minden generáció, vagy mondjuk minden két generációnál egyszer megtörténik, és egész biztos vagyok benne, hogy ha múlt század előről érkezett ember beszélgetni el, mondjuk velem, akkor, ha nem is tolmásra lenne szükségünk, de többször visszakéne kérdezzek, hogy most akkor pontosan mi a jóistenre is gondolt a kedves polgártárs, és ő meg aztán külön sem visszakérdezne. Hát de könyörgöm, ez volt a fő poénja a Mészgáv Család Na igen, tényleg. Tehát, ak akinek gyerekkorából ezt kimaradt, az nézze úgy, meg. Hatébolva bárki, meg küld fénypost, az azonnal nézze meg. Kapsford. Kapcsford, igen. Egyébként pedig azt ír az internet, hogy nem Grécsinek volt a poénja, ez nem Karinti Ferenc naplójában szerepel, de már ő is idézi valakitől. <laughs> Arrájt. És te kell te betiltanád a telefonhasználatot az iskolában? Nem, én milyen hiszek abban, hogy ez, ez tök jó. Vannak is inkább, hogy rám, én emlékszem, arra egyetemi szeminárium szóltak rám, hogy ne nyomkodjam a eszközömet, ez akkor még nem telefon volt, hanem egy kis PDA, amire azt találtam válaszolni, hogy ezen vannak az inci szövegem, tehát hogyha egy mód van rá, akkor mi lenne, hogyha eltekintelénk, attól megpróbáljuk bezáratni velem a cuccot. Mm, azért a következő órára inkább kinyomtattam, nagyon nem a módon, hogy ne, ne, cseszegessem a kedves doktorandusnak az agyát, pedig kényelmes volt. Azt hallom egyébként, hogy mostanában már ilyen alapítványi iskolákban a laptop, az alapfelszereltség része olyannyira, hogy minden eh, diáknak kell legyen egy laptopja, amit visz magával, cserébe nem használnak tankönyveket. Mm, ez a melyik már kategória? Hát ilyen nagy nagy tételben kedvezményesen szereznek be, és ez a 100 ezer forint körüli laptop, ami egyébként egy teljesen vállalható konfiguráció, legalábbis... Az, Jaj, a, abba... nem a laptopból, az iskolából. Igen, ja, az iskolából, hát amiről hallottam, az a havi 140, azt hiszem, mm. de például a, a közgazdasági politechnikumban, vagy rendes nevén a poliban ott azt hiszem, szintén laptopot kell használni, és az csak, a, az csak 70 per hó. Csak. Viszont most olvastam egy számadatot, ez csak nagyon érintőlegesen kapcsolódik ide, de azért érdekes megemlíteni. Valamelyik alternatív vagy magániskolát frissen alapító ember mondta ki, hogy az a magyar szakmai közmegegyezés, hogy, hogy, is, hogy Jézusom, most pont az összes lényeges elemét fogom elfelejteni annak, amit el akarok mondani hogy 60 ezer forint egy diák egy hónapja, vagy a, nem, nem, nem így van, nem így van, nem valami sokkal kisebb szám, és sokkal érdekesebb. Az a lényeg, hogy, hogy amikor sokkaljuk a, a magániskoláknak a, a, a havi árait, akkor azt tudni kell, hogy az, amit mi befizetünk, meg az, amit még az állam hozzátesz, az nem fedezi a költségeit egy... Egy ilyen magániskolának általában persze magániskolája válogatja, de hogy, hogy van valamiféle ilyen, ilyen mondás arról, hogy mennyi pénzből, talán ez valamilyen a szerű összeget említettek, hogy mennyi pénzből lehet jó iskolát csinálni, és hogy ebben egy csomó szakember, a, a, a téma szakértője egyetért, hogy igen, körülbelül ennyiből, és ehhez képest annak a, annak a számnak a állami dotációja az a, az a 5% a azt hiszem. Szóval, hogy sokba kerül jó iskolát csinálni. Ezt egyrészt értem, másrészt pedig pont ez a, ha kimentjük a gyerekeket az állami oktatásból, az egyik olyan dolog, ami, ami egy legalább ötsörös, és közben papucs az asztalverős vita remek alapja tud lenni. Hogy, hogy kimentjük-e őket? Ö, igen, igen, igen. hát Illetve, hogy elárulja ezzel a középosztály társadalmat. Hát... Ö... Nem tudom, de azzal megmenteni a társadalmat, ha nem mentenék ki. Ha elegen nem mentenék ki, és helyette inkább érvényesítenék az érdekeiket, akkor igen. Hiszen azzal, hogy csak a nagyon szegényeket, és akik egyébként sem tudnak semmit tenni, hagyjuk benne az államjogtásban, attól nem fog megjavulni. De ebben az országban azért úgy tűnik, hogy semmiképpen nem fog megjavulni, akkor se, hogyha. Da, da, da, da, da, da, Tehát ha Hong Kong lesz belőle, akkor igen. Mármint az országban. Várjál, hát ez a múltatásban áll, hogy ugyanezt a klímáról, hogy ez a Ferenc. Hmm. ugyanerről az álláspontról? Szerintem nem ugyanerről az álláspontról állítottam én azt. Mert a, tehát, e, tehát én azt mondtam, hogy úgy részt venni egy mozgalomban, hogy közben nem hiszünk a mozgalom céljában, annak az a nihilizmus. De nem hinni egy mozgalomban, és azért nem is venni benne részt, az nem nihilizmus, hanem az mondjuk realizmus adott esetben. Az nem ugyanaz. Hmm. Én úgy emlékszem, hogy nem hinni az emberiség fennmaradásában, amiben mondjuk nem részt venni nem nagyon lehet. Arra futott ki az éjségnek a szövege, hogy az a nihilizmus. Nem, hanem nem, nem, nem hinni abban, hogy megoldjuk a klímaproblémát. Az a nihilizmus. Tehát arról beszélni, hogy, hogy, a, hogy a, a klímakatasztrófa el fogja söpörni az emberiséget a Föld színéről, az annak a hirdetése, hogy nincs megoldás, és hogy ezért aztán ihaj csapjunk a lovak közé. Mm, és azon nyomban vegyünk egy valami drágát, ami még széndioxid is bocsát ki. Na de mondom, ez egy ötsörös vita, ne ebben az adásban hozzuk bele. Jó, ebben benne vagyok. Annál is inkább, mert uh, egyrészt a legnagyobb hülyeség, amit ebben az évben láttam, az itt van a következő témának. Jaj, de jó. Ez pedig a zsebmosógép. Jaj, de az egyáltalán nem hülyeség, az szerintem nagyon menő a zsebmosógép. Hogy a bús fenében ele nem a hülyeség? Akkor jó, elmondom, hogy miről beszélünk, és aztán... Mindenki feltartott kézzel szavazzon az egyik vagy a másik megoldás mellett, mi szerint hülyeség vagy nem hülyeség. Tehát, videó is lesz, tehát meg lehet később állapítani, hogy miről beszéltünk, ha esetleg nem írjuk le megfelelően. Az eszköz a mosogatóban vagy laborban való bugyimosásnak a reformjára hivatott, amennyiben teletöltjük a csapot vízzel, betesszük a kimosandó textíliát, és mellé teszünk egy ilyen kis, mit tudom én, két filmtekersnyi rudacskát, ami vezetékkel kapcsolódik valami áramforráshoz. Ez a rudacska mindenféle ultrahang hullámokat bocsát ki magából, aminek a segítségével, meg az így keletkezett buborékok segítségével jól kimossa azt a textiliát, amit oda vízbe tettünk. Azt hiszem, az nekem nem volt egyértelmű, hogy kellem ellé tölteni egy kis mosószert, vagy nem kell, talán egy kicsit kell. De minden esetre ez a, a kézzel dörzsölgetem a elhasznált ansógatyámat a, a csapban helyett a kézzel dörzsölgetést bízna rá erre a kis eszközre. Nekem ez tetszett. Olyan teljesen felszölt hát problem természetesen, de azon belül egy szellemes megoldásnak tűnik. Ha nem működik, akkor természetesen hülyesség. Na nekem pont ez a bajom vele, hogy hogy be kell szerezned egy eszközt ahhoz, amit igazából a ruha ütemes összedörzsölésével és egy kis venis tisztító szappannal el tudsz érni. Egyébként gyorsabban, mint ahogy ez a, szem 30 perc alatt eszköz kimosná ezt a ruhát. Mindezek előtt persze megnéznék majd egy olyan videót is, ahol tényleg koszos ruhákat raknak bele, mert a tiszta ruhákat nagyon faszán kitisztítja, de hát abban azért sok mágia nincsen. Nyilván. De ez akkor olyan, mint a robotporszívó, amiről már sokszor elmondtam, hogy a robotporszívó is az a dolog, ami egy órán át takarít egy szobát, amit én 10 perc alatt ki tudok porszívózni. Csak nem akarom 10 perc alatt kiporszívózni, Ezt sokkal jobban örülök, hogyha egy órát bívelődik vele az a készülék ettől még neked igazad van abban, hogy a robotporszívó egy hülyesség. Ez egy utazós robotporszívó, mint magaddal viszel, hogy kiporszívózza a szállodai szabádat, vagy a sátradat. Igen, igen, igen. Így. Figyelj csak, bocsánat, vissza kell kössek, mert az előbb annyit szerencsétlenkedtem ezzel a számadattal, szóval, hogy az a mondás, hogy diákonként havi 300 ezer forintból hozható ki egy jósuli Ez a mondás. Tehát magyarul... Hány diákkal számolva? Whatever. Szerintem kevéssel. Biztosan nagyon sok esetén ez a szám valamivel csökken, de nem sokkal, mert mondjuk egy 35 fős osztály, Ra jut egy magnó, vagy egy kivetítő, vagy egy okostábla, az persze akkor nem ugyanakkor a költségszint, mint hogyha tíz 10, 10 személyes osztályra vonatkoztatjuk. De egy 35 fős osztályokat tartalmazó suli, az nem egy jó suli, amit itt a definícióban említenek. Ö, igen, de ugye a bérköltség része az a nem mindegy, hogy hány tanárod van, meg mekkora épületed, meg ilyesmi. Hát valószínűleg az is úgy van, hogy az, az a, tehát például a, a tanárszám az... az ha nem is egyenesen, de majdnem egyenesen arányos kell legyen a diák meg az osztály létszámokkal. De mindegy, ez a mondás, ezt olvastam, csak nem akartam, hogy ez így a levegőben maradjon, hogy hát vannak magánsúli alapítók, akik ezt mondják, és hogy ehhez képest az a, mondjuk abban az iskolában, ahol 70 ezer fizetsz a gyerekért, plusz még valami 30 ezer forintnyi fejkvótát kapsz az államtól, tehát 100 ezer forintot vételezel be, ott biztos nem olyan könnyű, ezt a 300 forintot valami módon kitermelni, pontosan nem is tudom, hogy ez hogy sikerülhet. Akkor mi az üzleti modell ez érdekel? Tehát, hogy mindenki a dicsőséges csődbenet erre játszik, ami mondjuk egy szép cél. Nem, nem, nem, hát biztos valahogy máshogy, máshogy van, tehát, hogy ez a 300 ezer forintból lehetne az optimális út megcsinálni, de ez akkor nyilván nem optimális, hogy csinálnak, és például itt, akik, ez egy interjú volt, egy frissen alapított magániskolának az alapítóival, akik azt mondják, hogy náluk például nagyon magas a tandíj, legalábbis annak gondolják sokan. Ehhez képest így is csak egy kb. 30%-kal tudnak magasabb bért fizetni a tanároknak, mint az állami oktatásban kapnának, ami hát még mindig egy elég alacsony összeg. És hogy ennek kapcsán kerül elő ez a mi mennyi, illetve mennyi lehetne, vagy mennyi kellene legyen. Nem akarok mélyebben belemenni, igazán csak egy érdekes szám, amit már csak azért csak kell elhinni, mert egy, mert két magániskola alapító mondja nekünk, nincs megötte semmilyen tényellenőrzés, Lehet, hogy ez nem igaz, és 150 ezerből is lehet már jó iskolát csinálni. Meg lehet, hogy egy így -nuló iskolánál az ennyi, de egy tíz éve üzemelőnél meg már nem ennyi, hanem kevesebb. Önmagában is érdekes egyébként, mert, mert a pedagógus egy és a gyakornoki fizetés, ami azt jelenti, hogy nullától négy évnyi tapasztalata van a szakmában, és egyetemi diplomája, annak 203 a bruttója, annak a nettója mennyire jön ki? 120 körül? Hát ilyen legfeljebb, igen. Valahogy úgy, hogyha ennél tudsz 30%-kal többet fizetni, az azt jelenti, hogy fizetsz nagyjából, max 160-at. Az még mindig nem egy olyan dolog, amiből bárki Budapesten kivesz egy albérletet. Na igen, igen, ezt, ezt mondták ők is. Na de vissza a zsebmosógéphez. Az csak egy érdekesebb téma. Szóval azt mondod, az pazarlás csak felesleges. Plusz egy olyan dolog, aminek a töltőit otthon fogod hagyni, és eh, ahogy Zakintoson szívod be az atosz sört, úgy jut eszedbe, hogy hmm, hol van itt egy jó kis eh, elektromos bolt ahol majd hozzám vágnak egy USB töltőt. Hát az valószínűleg megtörténne, igen. Ezt elismerem. Azért, hogyha valaki horror szeretne fogyasztani, akkor berakom az adásra, pedagógusi bérskálát. Ú, de durva vagy. Tehát ehhez képest Lovecraft lófasz. Kemény. Ellenben megnéztem neked közben, hogy mennyibe kerül ez a mosógép Mennyibe kerül? Te, hogyha vágysz rá, igazából nem drága. Mondjuk, mondjuk azt hogy 34 dollár a shipping, ez egy picit ilyen húsba vágó, de 89 dollár adják. Egyáltalán nem vágyom rá, nincs is rá semmi szükségem, leginkább csak kíváncsi lennék, hogy működik-e egyáltalán. Arra viszont vannak tesztek mindenféle youtubernél, úgyhogy ezeket majd megtekinthetjük adás után. Sőt, többen is gyártanak ilyet, ott van például nagyon szép nevű és egy picit sem egy korábbi náci vezérre emlékezhető dolfi nagyon jó neve van Dolfinak. És Dolfi úgy néz ki, mint egy vízbejtett szappan. Lehet, hogy az is. Na de, a, ugyan ide van írva nekem, hogy Japán jelöltek a választáson, de ezt nem tudom hova tenni. Ó, oh, kimaradtál a, a, a nap politikai van Ja, hogy politika? Ó, nem, abból nem maradtam ki, de egyáltalán nem érdekelt. Egy félig Japán származású önkormányzati választási jelölt azt mondja, hogy ő kitiltaná bevándorlókat. Hát ez még viccnek is uncsi. Az a része igen, de amikor több mint a ponívó cimboránk is azóta a Sors külön stéfájából DK-s jelölté váló, mi az, aki John barátunk pedig visszaosztja, és valami olyan típusú mondatot ír le, amit kizárólag silly tudna a magyar médiában. Amire 4 4 így azt mondja, hogy egy eléggé hócipős poén volt, ott azért úgy éreztem, hogy körbejérte a maga fargába a rapoturul. A magam részéről tulajdonképpen élvezem, hogy olasz politikásodik a magyar politika. Hát szerintem azért még nem olasz politikásodik csak vannak benne ilyen kis vicces nüanszok. De nem tudom, erről én semmit nem gondolok tényleg egyáltalán az égvilágon, semmit nem. Nyilván egy félig japán jelölt, az nem úgy félig japán, hogy születésekor még japán volt az anyanyelve, és aztán bevándorolt ide, hanem, hanem gondolom, hogy ő már itt született, és ilyen értelemben semmi japán nincsen rajta a szemén kívül. És miért nem mondhatná azt, hogy ő nem akar itt arabokat látni? Nincs ebbe semmi fura. Ugye nem azért nem akarunk arabokat látni, mert külföldiek, hanem azért mondd Az asszonyainkat, és betiltják a vallásunkat. É, igen, csak ugyanaz a fajta befogadás szükséges ahhoz, hogy ő itt félig apánként megszülessen, ami ahhoz szükséges, hogy hogy mit tudom én, egy Debreceni sorvos képzésben tanuló, majd itt ragadó, mint a jordániai orvos világra. De, de, de, de, nehezen komparmentizálható szerintem ez a, a, a félig valami nem, hátrafelé az szítja vagyok, de mégis utálok mindenkit, aki ide akar jönni. De nem, nem, de ezt mondom, hogy ez a, nem, nem mindenkit utálok. Tehát te rosszul érted akkor a, a migráns hisztinek a lényegét. Az nem arról szól, hogy minden bevándorlót gyűlölünk, hiszen például a, mit 24, az azeri, meg ukrán, meg orosz bevándorlókat kifejezetten szeretjük. Mint ahogy egész biztosan egy amerikai vagy angol bevándorlóval se lenne sem bajunk. Azért hát a pénzes arabokkal sem, hiszen. Sőt a pénzes arabokkal sem, kifejezetten azokkal van bajunk, akikről azt gondoljuk már most nem én, érted, hanem most megszemélyesítek valakit, aki ilyesmiket gondol, hogy azokat, akik a muszlim vallás végtelen terhét a vállukon cipelve, nem tudják másképp elképzelni az életüket, csak úgy, hogyha a fehér csecsemők vérét isszák minden reggel, azokat nem akarjuk csak ide beengedni. És a, mit tudom én, a józan életű cukik és japánokat, akik nem az erőszakolós pornóra gerjednek, ja de mindegy, szóval azokat, azokkal semmi bajunk. Manzsúria. Manzsúria. Nyilván értem, hogy olyan működik, csak hogyha van egy lehetőség rámutatni arra, hogy ez az egész migráns hisztéria, ez egy viszonylag ügyesen felépített ellenben nem túl bonyolult dolog, akkor miért ne tegyük meg? Még úgy is, hogy azt hogy Magyarországon momentán nincs politikai párt, aki ne mondaná azt, hogy jó az a kerítés. Már valaki igazán lehetne elég bátor az, hogy azt mondja, gyerekek, ez azért mi gondoljuk már hát. hát ugye én láttam olyan hírt is, hogy pont jordániai orvos fideszes jelöltként, mármint a jordán származású, immár Magyarországon élő orvos jelöltként mondott valami hasonlót, vagy legalábbis de nem is mondott hasonló, de eleve a Fidesz színeiben indult, akkor ezzel lényegében beállta -e mögé a gondolat mögé valamelyest. Ezek szerintem ilyen bulvárlabba való apróságok. Nem a lényegről szólnak. Nem kezdek el jelölt neveket hozni elő, erős leszek. Azt már most már tényleg nem. Pedig ma azt is megtalálta a sajtó, hogy ki a legjobb, de ezt vagy mindenki megtalálja magának, vagy belinkeljük, vagy valami. Annál is inkább van egy következő témánk, ami az okos ékszerek, ami legutoljára az azóta talán vagy eladott, vagy exitedt, vagy csődben levő, vagy csak valami botrány volt körülötte, Liberate kapcsán hallottam, ami egy ilyen e-papíros karkötő volt, és hát nem futott be világkarriert, úgy néz ki. De ezek szerint van, van folytatása a, a Rakjunk elektronikát az égszerekbe dolognak? Hát történik ez a dolog, igen, de pont azért jutott ma eszembe teljesen véletlen szerűen és semmiféle nem kötődve, mert hogy kíváncsi vagyok, hogy hogy most, hogy egyébként már egészen kicsi fizikai méretben is elfér egy csomó okos funkció, nem kezdett el szárnyalni ez a terület, és azt talán nem mondhatjuk, hogy elkezdett volna szárnyalni. Azt esetleg lehet mondani, hogy még mindig létezik, és vannak okos gyűrűk, okos medálok, szép órák, amik egyébként rendelkeznek mindenféle digitális funkcióval, de hogy pont, hogy nem vagyok elégedett igazán a felhozatallal, még ha egyébként találni néhány nagyon menő dolgot is. A rezgőmotoros gyűrű, egyébként NFC csíp is van, és így fizetni is lehet vele, azt például egyébként én bírom. Az úgy tetszik meg azt, amikor nem egy ilyen szilikonműanyag karpántot kell ahhoz viselni, hogy a fitness aktivitásodat mérjed, hanem egy nyakba alkasztható bizsónak látszó medált, akkor azt gondolom, hogy ezek, ezeknek a dolgoknak van helye ezen a piacon. De a nagy áttörést, vagy ilyen végtelen mennyiségű okoségszert, azt nem látok, vagy nem láttam, hogy így körülnéztem. És tulajdonképpen hiányalom ezeket. Bírnám, hogyha, nem tudom, lenne rezgő pecsétgyűrű van egyébként, de mondjuk azt hiszem kettő gyártótanál körülbelül. Ami fura egyébként, hogy nagyon hiányznak a nem közhelyes megoldások. Igen. Tehát, mint ezt, ezeket is megmérgezte volna az a, az a biztonsági játék, amit az okos órákban azért nagy nagyrészt lehet látni, hogy ez már pedig fitness trackingre való, rakjunk mindenbe egy lépésszámlálót, akkor is, ha fülbe való, és akkor ez majd, ez majd Smart Health Tech Gadget típusú cuccos. Egy kivétel van, ami ennél egyel közhelyesebb az independent cikkében volt talán, a hmm, ezt egy nőnek akarjuk eladni? Mi lenne akkor, hogyha csinálnánk egy termékenységi trackért, ami, Istenem, valami gondolat kéne bele, pláne, hogy ami elkezd világítani a nyakadban, hogyha most tudsz gyereket csinálni, az különösen visszatetsző darab volt. Azt mondjuk azért elég durva, igen. Azon én is elgondolkodtam, hogy vajon fény és hangjelzéssel szól el gazdájának. igen, vagy lövöldözhetne fel. Ovulálunk kisanyám nézé körül. Hát, igen, az béna, és valóban nekem is hiányoznak a kreatív megoldások, vagy lehet, hogy ezek a kreatív megoldások léteznek, csak nem kerülnek bele az ilyen holálma az okosségszerpiac cikkválogatásokba, de igen, tehát én is várnék az aktivitásmérésnél, meg az NFC-s fizetésnél valami érdekesebbet, akár a, nem tudom, a hangulatomhoz illő illat mintákat vagy a vagy akár a, a valódi egészségügyi funkciókat, amik adott esetben, mit tudom, én vércukorszintet mérnek, vagy bőr elektromosságból valami más, nem tudom, hazugságjelzőt. Szóval egy csomó érdekes dolgot is ki talán, de ezek minthogyha nem lennének. Itt arra korlátozódunk, hogy. Van egy olyan érzésem, hogy ezeket bonyolult megcsinálni. Egész biztos. Tehát, tehát ezek úgynevezett pénzbe kerülnek. Nem, azt várom, hogy ezek úgy megjelenjenek a piacon, mint tömegtermék, és legyen saumi nyakba hazugság hazugságkijelző, de hogy, hogy, hogy, hogy, hogy valahogy mégiscsak bukkanjanak fel, vagy legyenek róluk hírek, hogyha már felbukkantak. Tehát azt jó lenne körülnézni, akkor inkább úgy mondom, hogy jó lenne körülnézni, hogy vannak-e a világban olyan művészek, product designerek, nem tudom kik, akik olyan verreből eszközöket terveznek, amik nem teljes hülyeségek, ugyanakkor valami más módon közelítik meg a Verable, informatikai eszközök piacát, nem piacát, területét. Mm, igen, az amúgy nem ártana, és, és minthogyha többször átkozott Kínából már meg is lehetne rendelni mindenféle mindenféle kiteket, meg amúgy lehet barkácsolni, és kb. bármiből vereből cuccot, az ötlet, ötlet az, ami hát vagy még nem jelent, meg vagy nem látunk rá. Vagy nem látunk rá, igen, vagy nem került a szemünk elé. Ha valaki, kedves hallgatók, hallott valami szellemes vereből eszközről, akkor Integessen valamelyik csatornánkon, minden további nélkül. És akkor van egy ígéretem még egyébként, amit, amit meg, megadtam magamnak izének, múlt héten házi feladatnak, fapadosok mitől repülnek olcsón. Ú, igen. Ez is, ez is egy jófajta több tényezős dolog. Kezdjük ott, hogy a, azért érdekes, mert a repülés adja az emberi széndiokszid kibocsátásnak a át ez 2030-ra, ameddig ö, esetleg nem halunk meg, addigra nagyobbra fog nőni, mert egyszer több repülőgép történik. És tegyük hozzá, hogy a, a közlekedés, mint kibocsátó, mint. mint ö, ö, jaj, hogy hívják ezeket? Milyen gáz, üveg, üvegházhatású gázok kibocsátója. Szóval, hogy ezen a szegmensen belül a repülés felelős a legtöbb kibocsátásért. Tehát nem az autók, ö, nem a, tudom, mint tankhajók, bár azt azok is elég durvák. Ha nem a repülés. Egyszer néztem fogyasztást tankhajóhoz valami projekthez. Nagyjából az jött ki, hogy, hogy a tankhajó az egy. pontos imogató WWF kampányi repülőhöz képest. Igen, igen, igen. Szóval hogy a repülés az, ami a, a legtöbb üvegházhatású gáz, bocsátja ki, nem tudom, mire vetítve, bármire vetítve nagyjából. Abszolút értékben talán gondolom. Bár de lehet, hogy úgyis minden esetre nem az autók a legdurvábbak. Na jó, igen, de csak ezt akartam közbeszórni, nem akarlak megakasztani. Na, mondom egyébként a számokat, mert megtaláltam az akkori jegyzeteimben, 2011-es adatokról van szó. Légiszállítás 602 gram széndioxid tonna kilométerenként, hosszú tengeri út 8,4, rövid tengeri út 16, vasút 22, teherautó 62. Teherautónak nagyjából a tízszeres a légiszállítás. Oké. Okay. És tonna kilométerenként tehát nem a nem eszközökre, meg a mit tudom én, a egyes szegmensek nagyságára vett itt van, van ez, hanem simán a szállításra, mint általános. Igen, feladat. ugyanannyi, ugyannyi, mint emberre. Igen. Jó. Na, tehát hogy akkor a repülés a szennyező. Igen, egyébként nem a nem a fapadosok a legszennyezőbbek, azok viszonylag jól állnak. A legszenyezőbbek egészen meglepő módon az amerikai belföldi légitársaságok, akik valami egészen fos repülőkkel repülhetnek, vagy régiek, vagy a franc tudja, de az a felmérés, amit láttam, ott ilyen nagyobb a tízszeres eltérés volt kibocsátásban, ami hát legalábbis feltűnő. Valahogy egyébként, hogyha majd mindjárt eljutunk oda, hogy mitől is olcsó a fapados, akkor azt szerintem meg fogja mutatni, hogy, hogy egyébként mitől szennyező az amerikai belföldi árat. Igen, és hogy a fapados az attól olcsó, mondják több oldalon, egyrészt mindenért fizetsz. Ez többször fordulhat elő ebben a, a felsorolásban, időnként, hogy belemondom. Standardizálnak egy-két repülőgépre, amit újonnan szereznek be flottában, emiatt egyrészt mennyiségű kedvezmény, másrészt pedig egy dologra kell betanítani, kiszolgáló személyzetet, pilótát mindenkit. Tehát sokkal olcsóbb üzemeltetni a fapados flottát. Azért is, mert több embert szállít, ugyanaz a repülőgép típus, mint egy, egy nem fapados légitárságnál, meg azért is, mert a rákészülés vagy a, a, a, a szolgáltatások kialakítása, az kevesebbe kerül. Pontosan. Az EasyJetnek azt hiszem, hogy négy éves flottája volt tavaly, de idén öt éves, az tök fiatal. Az még autóból is új lenne, hanem is bejáratós már. Olcsó személyzetet használnak ez a vízre nem tudom mennyire igaz, mert a víz ez jót, voltam, elég sok malévos ment azért át, a többieknél ezt így írják, olcsó repterekre szállnak le, ezért vonatozol aztán később még egy órát, vagy buszozol még Glutonról, beérsz Londonba, vagy Fiumi Csinóról Rómába, mert, mert ez a közeli olcsó reptér. Annyira no extra hogy ne, ne, nem fizetnek felesleges dolgokat repülőgépen. Felesleges dolgokat, lásd még a zseb az előtted ülés hátulján. Amit után nem, nem kell kipucolni, emiatt uh, gyorsabban tud megfordulni a repülőgép. Másrészt pedig közelebb lehet rakni egymást az üléseket, uh, ezért fáj mindenkinek a térdemi udán kiszállt a repülőből. Uh, ebben az esetben térdünk a negatív externália. És ami kettő dolog, ami. Ja, igen, ha jól megy a dolog, akkor még adóparadicsomban vannak. Uh, a Norvégionnek, a Fapadosának, a minden igaz, akkor Írországban van a cége. Az, hogy a Reiner a üzemel, azt is tudjuk, ez sosem ront semminek a jövedelmezőségén. És ami izgalmas, hogy ö, vannak cégek, ahol a másodpilóta még fizet azért, hogy másodpilóta lehessen, ez egy nagyon ügyes trükk, sikerült még egy ülést eladni, mert hogy meg kell szerezni valahol nagy gépes repült órákat, és akkor hát miért ne? Úgyhogy van pilóta gyakornok. Nem is hittem, hogy pilotákat is szívhatják ilyennel. Ö, és a másik pedig, hogy folyamatosan repül a gép. Az egyik cikkben, amit olvastam erről, abban volt egy, ö, egy fapados 735-esnek egy napja, ami a következőképpen néz ki. Brüsszelből repül Koppenhágába, Koppenhágába, Brüsszelbe, Brüsszelből Prágába, onnan Brüsszelbe, onnan Nîmbe, onnan Brüsszelbe, onnan Trevizóba, majd lehajtja fejét Brüsszelben. Azért ez rohadt sok. Hát legalábbis igen, ez egy folyamatosan kihasznált az eszköz. Igen, és itt jön az egyébként szerintem be, hogy miért, miért mégis roható szennyező a fapados Társaság, mert a repülőgépek akkor fogyasztanak igazán sokat, amikor le és felszállnak. És ha folyamatosan hajtod a repülőgépet, és rövid utakat csinálsz, mert, mert az a kifizetődő. Akkor az én égeted, rendesen a Na, Jó, de ezeket a rövid utakat repülje a Lufthansa is. Tehát, hogy az is van. Szerintem az optimalizálás, tehát alapvetően a fapados modell arról szól, hogy optimalizálták a minden ponton a szolgáltatást, és azt ne felejtsük el, mm, nem is emlékszem, hogy hol láttam ezt a számot, de itt te valamelyik linkeden, hogy, hogy 6 dollár az egy utasra jutó, hogy az egy eladott jegyre jutó profit ráta a átlagban a fapadosoknál, ami hát iszonyú alacsony, az nagyon-nagyon-nagyon alacsony profit hányaddal dolgoznak. Ezért is kell olyan sokat szolgáltassanak, hogy bejöjjön valami szemmel látható mérektő pénzköteg. Nem, ezt hisz, ne valaki kommentálta nekünk, és nem találom azóta sajnos. Ja, tényleg, De azt tudom, hogy ehhez nagyon, nagyon jó kommenteket kaptunk, plusz azt is megírtad az egyik kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy erősen belejátszik ebbe a játékba az hogy nincsen jövedékiadó a kerozinra, és valami atomolcsón lehet vásárolni. A hát jó, de az igaz a hagyományos légitársaságokra is. Ők is ugyanazt a kerozint veszik. Ö, igen, igen, igen, igen. De mondjuk nem igaz a, az összes nem légitárság típusú versenytársa. Ja, értem, hogy a, amikor közúton szállítasz, akkor ott jövedékiadót fizetsz az államnak, míg a kerozin esetében még nem fizet senkinek. Igen, vagy hogyha dízel mozdulny, vagy akkor is, vagy hogy valószínűleg hogy elektromos mozdony akkor is. Igen, világos. Tehát itt van egy ilyen beépített előny repülésnek. Aha. Jó, szóval, hogy akkor megfejtettük, hogy nem az van, hogy a, hogy a fapadosok azért olcsók, mert szén tüzelésű reptetik a gépeiket, hanem azért, mert a költséghaszon alapon optimalizálnak. Nem tudom, hogy van-e ilyen hivatalos közgazdaságtalisz a kifejezés, de értitek, mit akarok mondani. Költségeket csökkentik, a bevételeket pedig lehetőleg jobban növelik, úgyhogy az alapszolgáltatást olcsón tartják, de minden kiegészítő szolgáltatást drágán mérnek. Hát plusz az alapszolgáltatás elég primitív ahhoz, hogy azokon a rövid távokon, használjuk őket, azon még ne zavarjon nagyon. Tehát, azért képzeld el, hogy egy fapados ülésben leülni egy 8 órás transzatlanti utat. Szerintem valak grönland magasságában kezdeni, én egészen viszonylag lerágni a lábamat. Igen, igen, igen. Azt, az, az, az, hogy lehet tudni, hogy a amikor a fapadosok rendelik a gépeiket, akkor az egy eleve egy más ülés kiosztással rendelik. Mint mondjuk minden légitárság megmondja, hogy neki milyen ülés kiosztásra van szüksége, vagy, vagy ugye, ki miben hisz alapon, vagy kinek mi jött ki az Excelben. de hogy ez praktikusan mindig sokkal több ülést jelent ugyanazon a négyzetméteren elhelyezve a fapadoséknál, mint a hagyományos légitársaságoknál, tehát kisebb a láptér, meg a fejtér, meg a fültér, meg minden. Igen, és a Ryan időnként feldobja azt, és mindig, mindig halára kommentelik az erről szóló híreket, hogy ő, ő a maga részéről le tudna képzelni olyan biztonsági rendszert, hogy lehessen állva utazni. <gül> hát, amiben egyébként nem lenne sok furaság, hát érted, hogyha repülsz egy órát, kétszer-tíz perc felszárással, tehát egy óra-húsz percet az ember, hogyha Újpestről nem metróval megy át Délpestre, akkor is áll a különféle közlekedési eszközökön, tehát azért ez nem tűnik teljes nonszensznek. Csak ahhoz képest, hogy megszoktuk, hogy a repülés az a hely, ahol ülünk, és uh, csinos hölgyek kis ételeket és esetleg egy ingyenitart is felszolgálnak, amíg repkedünk. Ahhoz képest ez állva, bekötve, mint a marhák, vagy mint a 4-es-6-os utasai, az tényleg elég nagy váltásnak tűnik. Hát erősen marhavagon, plusz ki kell a, a fedélzeti csomagtárolókat. Hiszen amúgy, ha nem egy, egy 50 cm magas, harmadik szintű törpe harcos, vagy akkor előbb-utóbb elkezdett beverni mindenfélebe a fejedet. Nem, de azt lehetne, hogy ezt kivesszük, és viszont a, az ülések helyén lenne valamiféle bőrön doboz, amire nem lenne szabad ráülni, és aki ráül, az azonnal 5 euró üléshasználati felárat fizet. Igen, és ez egy 8. méretbe tartozna, amihez egyetlen, egyelőre nem gyertanak táskákat. Igen, de természetesen a vámon belül már meg lehet vásárolni a megfelelő légitárságnak a, a pultjánál. Istenem, belegondolok, hogy amikor először repültem életemben, és ez viszonylag későn volt az én életemben, mert origós újságíróként tettem ezt, akkor még lehetett hogy az ember bement a Westendben a, West a táskávárosítóboltba, és azt mondta, hogy egy kabin méretű táskát szeretnék kérni. Ezt most is lehet szerintem. És akkor adtak egy kabin méretű táskát, most azért nagyjából fél évente vesznek rá, megadnak hozzá ilyen két centiket. Igen? Nem tudom, hogy az a, a mostani bőröntöm az kabin méretű-e. Tényleg? Ezt nem? Jó, hát uh -huh. én, aki lényegében nem tudom, szerintem tíz éve nem ültem repülőn. Én nem tudom, hogy mi van. Most egy legkisebb közös töb többszörös alakútáskát kell, nem? A legnagyobb közös osztó alakútáskát? A kettő egyike? E, most ezen megakadtam, én is bakker. Nagyon a végén járunk ennek a beszélgetésnek ahhoz, hogy ezt még képes legyek feldolgozni. Amíg te ezt kiszámolod, addig még elmondom, hogy a Dajcsevelének van egy nagyon jó gifje, amit érdemes megnézni, ami arról hogy hogyan csaljuk meg magunkat egészen olcsmány módon. Kettő különböző idő adatot mutat meg. Az egyik, hogy mennyi időbe tart vonattal és repülővel odaérni valóvá. Ezen az adat soron tök jól látszik az, hogy repülni sokkal gyorsabb, mint vonatozni. A másikon pedig azt szerepel, hogy mennyi időbe telik repülővel is vonattal elérni valahová, hogyha hozzáadjuk azt a nagyjából három órát, amit a reptéren töltünk. Igen, a és két órával elő, előtti becsekolás, meg, meg a bevonatozás a távoli reptérről. Persze, igen, ez, ez abszolút így van. Mármint, hogy nem csapjuk be magunkat, szerintem egyszerűen csak menőzünk a repüléssel. Meg talán, nem, nem tudom, vajon melyik a, a jobban e, kialakított közlekedési hálózata repülés? Hogy a vonat. Valószínűleg a vonat az jobb infrastruktúra, nem? Nem a válogatja egyébként. De azért vasúti állomások gyorsabban, vagy, többször vannak a város közepében, mert akkor építették őket. Hát egyrészt meg, meg szerintem sínek több helyre mennek. Uh -huh. Nyilván és sínen tudok egy csomó olyan városban menni, ahol a repülővel nem tudok menni, mert egyszerűen ott nincs tér. Igen, arra is emlékszem viszont, hogy egyszer Mobile World Congress az egyik, egyik kolléga. Vagy legalábbis a Telekomnak a PRS-e vonattal érkezett, mert volt egyszerűen nagyon rossz repülési élmény, és nem ült repülőre, hogyha egy mód volt rá, és ez a konferenciát Barcelonában van. Ennek megfelelően nagyjából három napot töltött utazással, mert kétszer kellett mindenféle expresszeken átszállni, ami az ő soknak tűnt. Az de nagyon sok kettőt tűnik. egészen biztosan. A ah, rossz képes repülővel az olyan két és fél óra talán? Hát maximum. Kettő Aki egyébként ilyeneket szeretne neki nagyon ajánlom, ez ez szerepel az adásban a roamtourio.com nevű utazás tervező eszközt, ami úgy néz ki, hogy beírtok bele kettő darab városnevet, és azt van neki, egy search. Legkérdez mindenféle adatbázist, és nem csak repülőt mond, hanem át lehet kapcsolni arra, hogy és mi van, hogyha én vonattal szeretnék mondani, menni, akkor hogy én most kiszaladok hirtelen mezetláb az egyes villamoshoz, és elérem még a déliből induló cüriki vonatot, akkor ott átszálva, előbb Zsenövben, majd pedig Lyonban még egyszer átszálva. A utolsó 5 órát már egy barcelona tartó vonaton fogom tölteni, és alig 22 órát ülök vonaton, és 2-23 percet transferben. Igaz cserébe, ezért a vonatútért kifizetek 110 kötőjel 190 ezer forintot. Jézusom! Wow, Nem tetszik. Nem így akarok utazni. Lehet buszozni is, az kevesebb átszállás. De, mert hogy a népligetből megy montpellier ha minden igaz, és onnan már csak négy óra barcelonába és három órán kint indul busz. Hát ez a repülő jobban a A népligethez csak... pedig az M3-as javasolja, vagy a 914 es éjszakait. Aha. Figyelj csak, és mi van azzal, hogy, hogy nem fogunk talán mindig téget verepülni a, a világban? Kérlek szívesen, bemutatták most a Frankfurti légison? Valami város rémlik, de lehet, hogy nem ott. Nem mert a Párizsén, hiszen Frankfurtban autó bemutatás van, és hát nem lehet kétfajta járművet egy helyen bemutatni. Mi lenne akkor a világból? A első elektromos utasszállító repülőgépnek a prototípusát, amelyel hát több probléma van. Egyrészt prototípus. Másrészt a személyszállító azt jelenti, hogy 9 emberbe lehet zsúfolni. A harmadik, hogy 1000 km-es a hatótávja, és a negyedik pedig, hogy 440 km h órával megy ami elég vékony. És azt mondják, hogy a nagy távolságú szállítás az még jó messze van, mert az akkumulátorok például nehezek. Hát jó, de akkor valahogy csak arra felé tartunk, hogy elvileg lehet valahogy elektromossággal is repülni. Csak az a kérdés, az engem érdekelne, hogy, hogy olyankor, amikor elektromosságot használunk, akkor mit csinálunk? Légcsavarokat forgatunk? Vagy turbinákat? Hát ez, ez a jószág, amit az előbb mondtam, ez egy tolólégcsavaros, Amúgy nagyon izgalmasan kinéz, olyan, mint egy ilyen lapos hal típusú dolog. Amit egyébként mondanak, hogy viszonylag hamar lesz, az a, a hibrid repülőgépek. Tehát, hogy ott talán ez a technológia ez be fog futni. Az viszonylag logikusnak hangzik, mondjuk a felszállást, meg a leszállást csináljuk elektromossággal. A kettő között, amíg repülünk, addig meg valahogy töltsük egy kicsit az akkumulátorokat, akár napelemmel, ami a felők fölött jól mehet, akár valamiféle kis turbinával, mármint dinamóval, úgy értem, amit egy kis. Propeller hajt meg. Az nem, nem hangzik hülyeségnek. Abszolút nem. De esetleg még azt lenne megcsinálni, hogy 10.000 méteren kiépítünk egy ilyen trolli drótot, és akkor függesztve táráljuk rajta a repülőket. <gül> Úristen, azt nagyon-nagyon-nagyon nehéz lenne kiépíteni. Bele merek gondolni, hogy szegény építőmunkásoknak mit kellene kiállni, hogy kihúzzák oda azt a drótot. Nagyon sok izgalmas mérnöki kihívásan benne, dicsőség igen, igen, egyebek mellett a repülőgép hátára feltenni az áramszedőt. És azt tudod, a trolliknál is szoktuk látni azt, amikor valahogy elvéti a kanyart a sofőr, vagy valami történik, és akkor az egyik áramszedő bot az leesik a, a drótról. És akkor egy ilyen iszonyú hosszú segítségével visszateszi nagy káromkodások közepette. És hogy ez hogy történet? 10 000 méter magasan. A pilóta kimászik. Ugye, valamelyik steward, azt ne kéne gondolom kimásznia. Zsuzsikám. Nézzé már ki, hát megint le, lepottyantottunk egy áramszedőt. Vett fel a nagy bundát. Hideg lesz. Biztos láttál te is olyan képet, hogy régen, amikor még kétfedelő repülőgépek voltak, meg, meg cepeling léghajók, akkor annak így kiártak a tetejére. Hol azért, hogy emberkedjenek ilyen cirkuszi látványosságként, hol azért, mert valamit kellett csinálni a a tetején. Történelmi példa van rá. Valószínűleg magas veszélyes igipótékkal jár a dolog. Hát igen, mindenképpen veszélyesebb, mint. Mondjuk trollit vezetni be a belvárosban, bár szerintem lehet, hogy az sem annyira életbiztosítás. Trolikat mindig szerettem. Az, az, az. Mindenkinek valószínűleg az első találkozása volt az, az hogy az elektromos motor az hogy tud húzni. Igen, igen, ott komoly gyorsulások vannak valóban. Na de, bezárjuk-e a mókatárunkat már? Én úgy érzem, hogy becsülettel, becsülettel elmehetünk, és megállapodhatunk abba, hogy amikor nem vitatkozunk, hanem csak sorolunk mindenféle érdekességeket a világból, azt is lehet élvezni, vagy legalábbis nekem jó? Én szeretem. Szeretem a deltársadásokat. Annyit vitatkoztam ezen a héten különböző emberek, hogy ha valamit nem akartam, akkor azt. Szívemből szóltál. Tök jó, hogy nem vitatkoztunk. De csodás dolgokat tanultam az internetről. Jövő héten majd esetleg meglátjuk, mi lesz. Meg azt is, hogy mi történik a világban, lesz, amiről beszél. Most már csak elkezdődik a világ, már időjárás van kint az ablakon kívül, ma meg. Tényleg képzett hideg van odakint. Gondolom, örülsz. Már, mint hűvös, ma már aludtam normálisan. Á, igen, igen, igen. Én nem örülök, én kifejezetten el vagyok szomorodva, de értem, hogy mások ezt furának tartják. Én kacagva szaladgálok mindenhová. Hát akkor ezzel a képpel búcsúzzunk. kelt kacagva szaladgál mindenhová, én pedig duli fulizok az esőben. Kedves hallgatók, egy hét múlva jövünk. Addig pumpáljátok a Patreon zsét, mint. Ha nem lenne holnap, úgyis ezt mondják most a hírek, hogy nincsen. Mi pedig majd jövünk vissza. Sziasztok! Sziasztok!